Asonaytu izlazi li iz svoje kuche a žena mu kaže uz selam kaže bojse allah I dai da ni po što harama u našu kuću da na uneseš Jer tako mi Allaha, ja mogu trpiti glad, Al jehennem ne mogu da trpiti. I zato nemoj nas haramom hraniti. Tijelo kupni život jednog muslimana jeste i bađen. I to odabrati pravu žel momit. Slima ovo? Onu koja je lijepog ahlaka, koja će te sutra razumiti. Ona koja će sutra u teškim časovima uz tebe štati, koja će ti pomoći u tvojoj njeri, to velika vrlo važno plan djete se praktično odgaja prije nego što se rodi. Dovar se uzmištenom Allahu, jer lešanu učini, jer je Allah taj koji daje u srce, je Allah taj koji upuči. Sejidina wa nebijina Muhammedu, ala alihi wa sahbihi ko menjsteda bi hije i bi atade ila jomid din thumma amma ba'd Jedno od vrlo važnih tema koju uzlišen je Allah dželle šanuhu posvećuje posebnu pažnju tema o kojoj govori u cijelu jednoj suri a zatim i na mnogo mjesta u Kur'anu Kerimu i koje treba progovoriti jeste pitanje porodice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 A nekada bi jedan ajet bio objavljen, a nekada jedan dio ajeta bi bio samo objavljen. Ovaj redoslijed koji danas imamo u Kur'ani Kerimu, sura i ajeta, određen je oduzvišenog Allaha Đanašanu. Ali ovako Kur'an, na ovaj način, redoslijed da Kur'ana nije objavljivan, već je prvo, ko što znamo, bilo objavljeno suratu Al Al-Alaq, pa onda suratul Muddesir tako da, i tako dalje i tako dalje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 U sedam rečenica, to je zaista jedno veliko čudo. A sve što se u Kur'anu nalazi, nalazi se u suratu al-Fatihi. A sve što se nalazi u suratu al-Fatihi nalazi se u jednom ajetu te suri, a to je i ja ke ne abudu, o i ja ke Samo tebe, Allahu uzvišeni, obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. A to je drugim riječima rečeno, la ilaha illa Šehadet kojim čovjek postaje musliman. Zatim nam Allah Đelešanuhu daje suratul Bekare, koja govori o židovima i koju je Boži poslanik, ali i sato selam, posebnu pažnju posvećivao. I davao je čast nekom od svojih ashaba da bude vojskovođa koji bi znao napamet ovu suru. I govorio bi Boži poslanik, ali i sato selam, kuća u kojoj se uči suratul Bekare,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 i naziv suratun nisa. Ili drugi njen naziv jeste suratun muč Sura koja govori o ženama i sura koja govori o društvu islamskom. Kako to društvo treba da izbjeda? A jedan važan faktor u tome je društvu jeste upravo žena. I zato Resulullah a.s. kaže o vrijednosti toga upućujući kako treba sebi porodicu da traži, kaže u svima ljama poznatom hadistu, da ženu udaje ili njena ljepota, ili njeno porijeklo, položaj u društvu, ili njena vjera, njen ahlak. Pa nam kaže, ali i to selam uzmi onu koja kod sebe ima ahlak, sretan ćeš biti. Jer ćeš kasnije i sve ostalo, sva bogatstva, prava, dunjalička dobiti. Dakle, zasnivanje porodice i sama porodica to je jedna velika odgovornost i obaveza, koju čovjek, kao stup te, glavni stup te porodice, preuzima na sebe još prije ženitbi. Odabirom, kako treba porodice koja je ahlakli, koja je lijepi, vjerni, koja će ti biti sutra pomoć u tvome životu, pomoć u tvome dinu i dunjalu. I vidimo kako je udvišenje Allahi Žešanu udao Resulullahu sallallahu alaihi wa sellem takvu popožu ženu koja I čija se vrijednost pokazuje u najtežim trenucima? Božji poslanik, ali i sato se u svojoj 40. godini dobiva vahij. Neobično nešto. Melek mu se pokazuje. Prepada se Božji poslanik, ali i sato se Dobiva prvi ajete. Suratul Alek, prve ajete, objavi Dršući nakon toga Crči svojoj kući I govori, zemmiluni, zemmiluni Umotajte se, ja se Za sebe prepao A on mu ta čista Iskrena Prava žena kaže Ne boj se ti za sebe Ti pomažiš Siromašni Ti održavaš rodbinske veze Ti na strani potlačenih. Inna Allahe len judaj jak. Allah te neće napustiti i ostaviti. I vodi ga svome amidžiću veraka ibn neupelu. Da ta čista žena koju je Allah Želešanu odabrao za svoga poslanika, ali i sato sala. I kad Allah nešto hoće, Allah zato odredi i dosudi i kaderom propiše sebebe i uzroke pa onda to što je Allah htio mora biti vodi ga svome amiljiću i kada mu Boži poslane opiše to što mu se desilo on kaže Allahi, tako mi Allah, to je namus to je onaj isti koji je došao svijeti duh koji je došao Musavu I ako me Allah poživi, ja ću stati uzati i pomoću te. I da hoću Bog dobiti živ kada te tvoj narod protjera. A čudiš se, Boži poslanik, ali i sato salam, koga su zvali el emin, povjernljivi, pošteni, vjerni, njima drag svima. Evo, muhri dži jehum, zar će oni mene protjerati? Šta će se to desiti? za ljudi neće ovo svi prihvatiti, ovo istinu jasnu? A onda ovaj kaže, posavjetuje ga,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 Koju čovjek može naći i koju je dužan da traži, jer je najodgovorniji u svojoj porodici. Kaže Resulullah, ali sada sam u tome smislu, Kullukum ra'in, svi stavi pastiri, Wa kullukum mes'ulun an ra'ijetihi. I svi biti pitani o onome što je u vašoj vlasti, o kojima ćete biti odgovorni i biti, biti pitani. Dakle, bi ćeš pitan o svojoj porodici, o svojoj ženi, o svojoj djeci. To, to je tvoja odgovornost za osnovna za koju ćeš biti sutra pitan. I zato nam, a to je osnov uzvišen je Allah Đerašanu kaže Ja i vjeladina amenu o vjernici Kuu el guzakum va ehlikum naran Sačuvajte sebe i svoje porodice djehennema وَقُودُهَ الناس وَالْحِجَارَةُ شِيَّا يَيَىٰ پُتْبَلَ شِيَّاسُ پُتْبَلَ لُّوذِي كَمَنِي عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ نَدْ كَيِّم إِلِي نَدْ كَيُمْ بَطْرُم سُ مَلَكِ غِلَاغٌ شِدَادٌ جَسْتَكِ او صوري شتب اسمو ركلي نَيْمَيُمَيُمِلَصِي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 Za životnog druga i za ženu. Kažemo ova sura, suratu Nisa, govori nam o jednom velikom dijelu društva koji kada bude ispravan sa Allahovom pomoći, ispravno je i društvo. Koji kada se pokvari, pokvareno je i društvo. Pa danas upozorava Rasulullah alejhi salatu vesselamu kaže da in awal fitnet bani Israil kanet fin lisah. I prvi fitne smutnja, ispuštenje i nered koji se pojavio kod Izraelićana bio je sa ženama. Naći ćemo isto tako da nam Allah uzmješeni kada govori o temi žena I onome što se dešava u svakodnevnom životu, pa nekada su i svađe, nekada svašta bude, i zato toga nam odmah temu i kaže hafidu ala salavati. Čuvajte namaz. Vosalatil usta, a posebno srednji namaz. I kindio. Šta se tim praktično može zaključiti? Možete se zaključiti, nemojte da vas ti životni problemi o ljudi zabave od namaza. I tu je Rasulullahova riječ, ali i sad vas tam gdje kaže, nisam video one koje su, su slavije pameti, a da imaju veće uticaja na, na pametnije. <laughs> Tako je. Znači, ovdje ne zna šta radi, može ga doći, ako nije od dina. Da se čovjek propije, neuzubila oni, ja namo ne mislim, o ovom mi Da ne zna šta će sanco bo. Zašto? Jer je Allah po prirodi ljudskoj dao da ta žena bude smirenje čovjeku. Pa kaže, on je taj, koji vam je stvorio. Min enfusikum ezvađen od vas. Materija od koje ste i vi i one su. priroda isto tako Ljudska priroda zvađen ženelitez kunu ili iha, da se smirrites njima. Dakle da je to smireni. ođe ale bejne kom meued deten o rahme. I dao je da međuvma bude, meuod deten koja se parama ne može kupiti wa rahmeh i milost. Kad čov njik dođe kući. Jako ne nađe tu blagodat kod kuće te milosti i te ljubavi i te pažnje od svoje žene koja je zato upravo čovjeku stvorena, onda mu se stvari okrenu skroz naopako. Pa ako nećeš ondje naći milost i rahmet tu gdje treba da ga nađeš već nalaziš, a da, onda takvi ljudi pobjegnu od kuće, napusti kuću, ne zna više šta radi i tako dalje i tako dalje. Zašto? Normalno kao Allahova određena kazna, ili možda nekome kao iskušenje u njegovom životu, ali iz rahmeta vidimo da se okreću stvari i pretvara se u, u jedan azab, u jednu koji u čovjek neuzubila živi. Jedna vrlo važna stvar ovdje da se napomene koju mi svi znamo ali vrijedno je ukazati na nju da je život jednog muslimana mu'mina da je celo ukupni ibadet kad ide nuždu potrebno da obavi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith kad izlazi iz iz toga nečijeg mjesta u kome vorave šejtani šta kaže gufraneke, ماذا فيه وفروستي؟ كذا وجد لكني باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين بريلكم موتا يعني بريلكم أسمت عن يابريلكم أولى يا السوجة هاميون بريمير بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ممكن لزنوبي وافتح لي, لي أبوابك ebuvadah rahmetik kad joj mu kaže ebuvadah potlik i tako da, kad jede kaže bismillah cijelo kupni život jedo muslimana jeste ibadete i to odabrati pravu ženu mu mu muslimanku on koja je lijepog ahlak koja ćete te sutra razumjeti ona koja će sutra u teškim časovima u tebi stati koja će ti pomoći u tvojoj eri tvojoj velika vrlo važna stvar i to je vrlo važan korak u tvojem životu mi smo po svojoj prirodi nagnjeni i dobru i zlo ta elhemha fujurha wa taqwaha fa uchu ima I zla strana i dobra strana Šta će od toga pretjegnuti Kad efleha men zekjaha Uspijeko očisti se, pa kad have men desa A propao je onaj koji se onečisti Čovjek po svojoj prirodi ima svoji strasti Šeitan njemu radi I moraš se uvijek boriti E, ta žena isto tako Ako ti bude pomogla u tvojoj vjeri Pa ti i kad hoćeš što se kaže skliznut, onak je nemoj, čuvaj se, boj se Allah, koja je to blagodan. Među priješnjim generacijama pravi mu'mina, ispravnim generacijama vjernika pođeš i od asaba padaje Imali smo zlatnih primjera, čovjek izlazi iz svoje kuće, a žena mu kaže, uz selam kaže, boj se Allah. I gledaj...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 Treći put približio se saba, prođete ki ja On spava, Ka je pustina. Kaže, teško li se meni? Šta li me je prevarilo pa da odem za tebe tako? Pogledajte vi toga imana i te čvrstine. Pogledajte toga imana i te čvrstine. I na desetine i na stotine ovakvih primjera gdje žena pomaže čovjeku u njegovom takvaluku, po njegovom imanu, u njegovom vjerovanju.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 In uridu ridu illa l'islaha mesta ta'at. Željam je da ispravim i popravim koliko sam u mogućnosti. A uspjeha ne ima osim ako to Allahu uzviše ni ovaj dadno. Dakle, reko smo, to je prvi korak na tom je putu kada čovjek stupa u zajednički život. To je jedan veliki ibadac jer je pokorno s uzvišanom Allahu jalešanuhu wa enkihul ayama minkum i košto uzvišeni Allah kaže u suratu nur udavajte ne udate wassalihina min ibadikum wa imaikum i ženite neoženjene i čestite robove i robinje vaše svoje in je kuno kukara ako su siromašni jugnihimu Allahu min fadli Allah će im iz obilja svoga dati. Wallahu alim Allah je neizmjerno dobar i sve I zato među najboljim generacijama ovog ummeta, među onima na koje se na Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u dobro ugledamo, imamo vrlo dobar primjer. Pa, ćemo vidjeti da se neko od njih nije bojao siromaštva. Da kaže, ja ne znam kako ću sa sobom, kamo li još ženu da hranim. Tu je osnovna greška. Ili greška u osnovi. Jer prvo ti sebe ne hraniš. Ti se trudiš da budeš uzrokom u nafak. A ko daje nafaku? Allah daje nafaku. Kada su tijeli na sebi povećaju na pakku, oženili bi se, pa dobivo i dvije na pakke. I onu jednu koju se imao u sebi i za ženom još. Pa ti ostaje viška, pa ti Allah bereke dade i blagodat. Pa ako je bio siromašan sa jednom oženio bi drugu, pa bi mu se još, viži, još više povećao taj bereket i blagodat. E to je tahkik i ostvarenje ovih kur'anskih riječi, a ako su siromašni, Allah će im izobilja svoga dati. I u ovom ajetu Allah nije rekao ako hoće. Imamo ajeta gde Allah kaže, inša, ako hoće. Što znači, nije sigurno, možda, ali nije sigurno, svako me neće dati, hoće nekoj, ali svako me neće. Ali ovdje pogledajte, kada ne ima šarta,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 Hassan, Hassan. od toga je riječ hismun znači tvrđava mjesto koje je tako zaštićeno da njemu pristupa ne ima čovjek koji je s tim riječima isto koji je nauzimajući te riječi mohsan, on je tako zaštićen da ne ima mogućnosti da mu se priđe sa te strane šeitanske, da mu šeitan proradi na ime toga pesada. I zato resulali da kaže ko vidi nešto van kući pa, pa mu se dopadne i tako dalje neka dođe s svojoj kući i neka bude sa svojom porodicom. Dakle, neka to postignije sa svojom porodicom neka se zastane sa svojom porodicom. To mu je zaštita jedna. Moš san, sačuvan. I zato je u protivnom najveća moguća kazna određena onome koji nakon želitve počinje izdenavog. Ne samo smrt, obična smrt, već najgora smrsto može biti smrt kamenovanjem. Kađanjem kamencama dok dužu ne ispusti. Allah uzmišeni, inša Allah, neće spojiti dvije kazne čovjeku. Ko bude tako ukažnjen, ko boda, čist će tamo otići na Ahiret. Ali, vidimo, iz šta znači riječ mošsan, koji je sačuvan, kad bi se doslovno ova riječ prevodila. Čovjek koji ima jednu veliku zaštitu, daje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 slabiha od muškarca i počto se može lakše zavesti onda Allah je razšanuhu posebno utome smislu zaštitu ženi pruža i kaže eiuma mraatin nekajat bihajri izni valijih nekajoha bátilun, bátilun, bátil kogod žena se uda bez dozvole svoga sarataja nien brake nevažeći nevaječi nevaječi va im dekale biha a ako bi se taj sastal sa njom fel ehel mehru li me stahalla min kardjiha a njoj onda pripada mehr time što je bio sa njom ali se opet razdvajaju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 Pa uzvišeni Allah kaže وَلَعَبْدُمْ مُؤْمِنْ I rob onaj koji nema ima slobode ali je mu'min حَيْرٌ min مُشْرِك je bolji od mušrika i bilo kojeg kafira وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ makar vam se taj dopao dotični zašto to Allah اُلَاِكَ يَدْعُونَ إِلَا النَّار zato što oni zovu u djehennem i pozivaju O oddvešćeva s uđhenjem, oda terkenu illina valemu pe je met se komunna. Eojte se pritlanjati u kavire u zoommčare pa će ivađehenne dohvatiti. V Allahu jer o đenti malpirativi ivni, a u uzmješeni Allah poziva uđenne i u malpirati. U zajednički život kojiim će se moći ostvariti i primijeniti. Principi i propisi uzvišenog Allaha djelišana I zato kaže Uzvišeni In vanda En yukima Houduda Ako su uvjereni da će njih dvoje Taj čovjek i žena Moći uspostaviti Houduda Allah propise Allahove I držate tih propisa To je osnovni cilj Jedan od osnovnih ciljeva Braka uspostavljanje propisa Allaha vojuzmiše uzješo ga Allah dželešani zato je mnogo što smo napomenuli što je zaštita čovjeku što istoga khayrli porod dolazi tako dalje tako dalje kad smo došli do toga poroda to je vrlo važno i mi vjerujemo ćak i poslanik da su dovu uzvišeno Allahu dželešanu upućivali Velika je greška i moramo upozoriti one muslimane koji su čuli od nemuslimana, izreku pa kaže kaže pravi djecu. Ko to pravi djecu? Ko? Ko to može udjeti pa stvoriti nešto mimo Allaha? Allah uzmišeni samo stvara i nikakva ti utis da ja u tome ne imaš samo to što te Allah jednim uzročnikom učinio i ništa više. A Allah daje i smio. I u tome je smislu vidjet ćemo poslanike da su dobu Allahu učinili. Wa atle hlifi zurrijeti i Allahu uzmišeni u mome porodu, daj da bude svako dobro. O, ovdje u ovoj dovi nije rekao samo Bože učini da bude moj porod dobar. Nego da među mojim porodom vlada samo dobro. Nikakva da ne može biti. Inni tubtu i lejke o inni mine muslimin. Ja ti tobe dolazim, ja sam musliman. Dove poslanika. Vidjet ćemo isto tako ženu Imranu, gdje kaže Rabbi, Allahu moj, ti koji stvaraš i daješ, inni ne dvrtulet, ja ti zavjetujem Da je mi poklanja mafi, batni ovo što je u mome stomaku Allahu Đelešanuhu nije još mi dobila djete pogledajmo toga koliko se misli na uzvišenog Allaha Đelešanuhu kaže djete me ne sluša djete ovo, djete ono odalo se ovo, me odalo se onome Dijete se praktično odgaja prije nego što se rodi Dova se uzvišenom Allahu Đerlešanu učini, čini je Allah taj koji daje u srce i Allah taj koji upućuje. Žena, pa pogledajte šta, dovo kako čini. Ova žena, spomenuta u Kur'anu, bolja je od hiljada i miliona muškaraca, koji ne znaju za Allah. Kaže... Bože, ja ti posvećujem ovo što je u mojom stomaku, a još se nije rodilo. Hoće li se živo rodneći, ali kako će ono Allahu te predaje. Znate, kad bel minni, pa ti Allahu to od mene primi. Inneke ente se miol alim. Ti si taj koji čuješ. Fe lemma vodaat ha pa kada ju je rodila, kalet, reče, rabbi inni vodaatuha umca. Bože, ja žensko rodim. Misla je da će roditi dijete, muško, koje će izme činiti i služiti u hramu, u mihrabu tome. Biti u Božjoj službi. A ti, a njima, nije bilo u praksi i nije bilo poznato da žena može biti posvećena. Pa se ona čudi, Allah kaže, Allahu, alemu bima Allah najbolje zna šta si rodila. Ne moj se ti tome čuditi, Allah je čuo tvoju dovu koju si Allahu uputila. Kad nešto lahu uputiš dovu o nečemu i nešto zatražiš od Allah, pa ti drugačije bude. Ne misliti da te Allah nije čuo. Da Allah ne zna za tebe, da te Allah ne daj Bože zaboravio. Zna on to dobro. وَإِنِّي سَمْ مَيْتُهَا مَرِيَمٍ I onda ona reče, ja i ja ju nadivam ime. Mariam, wani u'idha bika wa dhurriyataha min ash-shaytanir-rajim, Paula Đogojavić. Ili čuvanje toga, ono što je primjenjivo Božijem poslanikali za stranu. I ja tražim kod tebe zaštitu, Allahu da je ti sačuvaš, inju i njen porod, Mine ash-shaytanir-rajim, ot prokletnika šejtana. Jer je ni ne može inju i njen porod ne može sačuvati osim ti samo. I tako je burdzi poslanik ali za sa selam Hasan i Husajn davo im činio istiazu učio da ih Allah ta čuva učio bi poznatu dovu o izukuma bikelmatillahit tam min kulli sharri waham wa haame, min kulli 'ainil lam da Allah sa čuva od svakoga zla od svakog šera od ht da od, od od svega što i može nauditi Dolah uzvišenom Allahu za čist porod. Još nismo došli do toga zajedničkog života. Malo ćemo pokušati da, da obrzamo ovu timu. Dakle, osnovni cilj toga braka mora da bude pokornost uzvišenom Allahu Đelešanu. I sve što uradiš. I prije braka, na tom je putu, i u samome braku, svetije ti i badet. Pa pita jedan od ashaba Božeg poslanika, ali zato sam, pa Boži poslaniće, kad se ja sastanem sa svojom ženom, zar ja i u tome imam sevab, kaže, i u tome imaš seva Jer da si na drugo mjesto otišao, bili li imao grije? Bi, kaže, iz ovoga imaš sevab. Jer, jer je sa određenim ciljom Jer se zaštiti od harama Jer je način Koliko da inša Allah Da dobije šajili Porod koji će Allah Želešanuhu sa Allahom Sa svojom pomoći upoziti na prajbu Dakle Kada se govori o ženi Isto tako je vrlo važno Da odabere onoga ko će se brinuti za njenu vjeru na prvome mjestu. I to je ono najvažnije. Sve ostalo drugo. Lijepota. Zatim. Položaj neki. I sve, sve, sve, sve drugo što bi smo mogli pomisliti. Sve to drugo razredo i manje važno. I čak je nekada... Ova dunjalučka bogatstva samo čovika zavedu, ko što Musa, a.s.l. kaže za Faraona, Rabbana inneke atejte Firavne wa mele'ahu zinetan wa emualem filhajati dunia. Allahu ti cidao Faraonu i njegovim velikašima ljepote i bogatstva ovog dunjaluca. Rabbana li ju dillu, li ja dillu an se bilik. Gospodaru naš, da Zaver, da bi otišli na krivi put i da bi druge zaveli tim imecima. Ne znaš u čemu je šerf, ali gledaj din i u dinu nikad neće biti šerf. To je ono najvažnije na što se mora obraniti pažnje. Dalje, nakon što čovjek uđe u jedan islamski život, Allah Đelešanu jasno kaže i određuje. Ko je odgovoran u toj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 a je nešto drugačije i kako to treba ispravila ljudi su tu osnova, kawwamu na ala nisa vode nadzor i brigu nad ženama bima fadda lallahu ba'dahum ala ba'd za što je to tako? za to, što je Allah dao prednost jednima nad drugima vabima enfaku min amualihim i za što je ljude za džio za tržje svoje imetke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 stvorenju onome u čemu je nepokornost stvorite ljubi. To je to bagaj. Žena će u tome slučaju reći čovjeku, ja te u tome ne mogu poslušati, jer Allah drugačije to kaže. Ako ga posluša, bit ili zamjerit se uzvišenom Allahu dželašanu. I to nije pokornost. I tu ne smije biti pokornost čovjeku. Kajr je na u tome da ga ne posluša? U čemu je nepokornost? Uzvišamo Allahođeru. Ako bi se decilo da su neke žene neposlušne, šta se onda dešava? Es salihatu, a one čestite žene, kanitatun, dobre čestite, kanitatun, poslušne Hafidhatu lil ghaybi vima hafidhallah. Oni, koje, kada čovjeka ne ima kod kuche, sčuvaju i njegov obraz, i njegov ime, tak i čah, stoju na mjesto njega u toj, toj kuche, toto ono najbolje i, i povajeni. Vallati te khafuna nushu za hunne a one čije se nepokornosti pobojite. Vidite da otvoreno su nepokorne, da se uzdižu, da neće izvršavati Allahove propise i tako dalje. Fe'ilu hunne, prvi korak na tome putu jeste da ih posavjetujete. I čovjek mora imati vremena za svoju porodicu. Mora imati ili dnevno ili heptično, ali ne smije to biti u dužim periodima puno mora imati vremena kada će sjesti i porazgovarati s svojom porodicom o svim problemima kuće što je najvažnije u kojoj se mjeri primijenje je isla i to je prvi korak na nasijak ispravka riječima drugi stepen je da se udaljite od njih u posteljama jedna vrsta kazne Da bi se popravila, da bi došla se kao treća u abdribu hun i u trećem slučaju ih udarite. Ali taj udarac ne smije biti onaj koji ostavlja tragove za sobom, onaj ne nedaj Bože koji lomi i tako dalje.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 koji nam najviše hajra želi, koji sve najbolje zna, ovo je knjiga iz koje, iz koje mi zakon uzimamo. Ali je greška da bude udarac žene prvo sredstvo koje se upotrebljava, to jest. Ali je greška da se žena udari kako će imati štetu od toga i tako dalje, i tako dalje. I zato od hiljadu slučajeva možda jedan ili dva da će se da će ovo desiti. Ali kad ona zna da ima i ova mogućnost, Boga mi se onda pobojati. To je on. I zato Resulullah, ali sad sam kaže, neka od vas neko stavi štap u kući, gdje će ga vidjeti cijela porodica. I djeta i žena. Neka stavi na mjestu. Ne mora ga upotrijebiti, ali neka je on nasom sam mjestu. Elhamdulillah, pametni dječic ići do toga da bude upotrijebiti. Ali neka, neka zna otvojnu mjeru. Ali ako čovjek neće primjenjivati Allahove propise, trebalo bi da neko drugi da uzmije šafa neke ljude na mladu. I to tako. Samo želim može to jel. E, onda tu se pojavljuje država. Onda se tu pojavljuje hakim, vladar, sudac, kadija itd. itd. I tako na, i nadhođom ima hoć, hoća što kažu i nadhođo muftija i nad muftijom ovaj i ovaj onaj. Dakle, može biti on jedini taj koji, koji drži vlast svojim lokalnih, tako da. I on će biti kvitan, ako prijeđe svoju granicu, ima taj ko će I pred će odgovarati. Nadu njaluku prijahirati. Ta in apa anekum, a odmah kaže da neko ne bi se obrazoo ovo emojbija sad, kako ja hoću. Ta in apa anekum, pa što znači pa? Znači odma pa. Znaš, jel ti žele rekla pogriješila sam halali ne smiješ podivit pa odmah ako dođe sebi od te jasne greške koje je pogriješila nije htjela kanjata uzubila i tako dalje tako dalje pa in afa'nekum pa la tebugu alejhinne sabila ako vas poslušaju onda ne ne imate nikakva prava da ih da ih kažnjavate ne imate puta premanjima njima da ih kažnjavate innallahi kyan aliyyal kabira allah je zajsta uzvišen i velik ne moe se sami pravedan veliki wa in khiftum shiqaq baynahuma a ako se pobojite Da će između njih doći do razdora. Došlo do razminica velikih. Pa jedan dan se ne slašu, pa drugi dan, pa hektu, pa mjeci, dan za danom prolazi, ne slašu se. Doći, vidi, ne, ne ide hajr nikad. Šta onda u tome slučaju urati? Onda pošalite jednog pomiriteja iz njegoveh, hakeen min ehliha a jedno pomiriteja iz zine por. In ي islah ako oni žele izmireje me juuniime yuّqi aهُ bea. Allah şey pomiriti. إ Allah كانعَاً chabira a Allah huzniishani o dana i Sve zna i o svemu je dobro obavnište. Pa ako su se njima dvoma, što se kaže, glave usijale, pa se ne može smiriti, onda pošaljite i iz njene, i iz njegove porodice. Pa nekate rašiti. Svak nek zastupa svakoga. Ovaj nju, a ovih njega. U čemu je problem? Pa će oni mirnije i smirenije razmotriti taj problem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 akteri opet ne slažu kao što se ne slažu sa ovim prirećajim. A taj princip je princip više ženstva. Često se dešavaju ratovi među ljudima. Gdje muškarci najviše ginu, a žene ostaju i njihov boj, broj bude veći. Da bi se to Do neke mjere, regulisam, pa ne bi žene otišle putem kako ne treba, pa bi žene našle onoga ko će se njima, o njima brinuti. Isto tako našle onoga s kim će se smiriti, da bi neke ljudi zbog veće potrebe našli onoga s kim će se isto tako smiriti. Sve to uzimajući u obzir, Allah je i ovaj propis dao. Pa čovjek musliman, koji je u mogućnosti, a prva mogućnost ovdje, jeste mogućnost pravde. Da čovjek bude pravedan. Ako se boji da će biti nepravedan, Allah kaže, pa u ahide. Onda jedno sam. Ali, osnova je, Mesna o esuvljata o ruba, dvije, tri ili četiri. Uspostavljajući pravde među njima, davajući hak i pravo svakoj od njih. je bio život Božih poslanika, ali je sad dostala. Ebu Vekra, radijel Lava, Omera, ali je i drugih najpoznatijih aṣhābā radhiyallahu anhum ajma'īn. Danas neki muslimani puno griješe kada raspravljaju o ovome ili ulaze u priču nesvjesni opasnosti rasprave o Allahovim propeticima. Pa kaže, moglo biti dvije, moglo biti ovo, i onda se uzme kroz šalu, ne uzdu bir lahī zigrābati sa Allahovim propeticima. A imamo primjer munafika, grupe munafika, koji su rekli za kurra, a koji su znali dosta Kur'ana i bili poznati pod imenom kurra, uča, učače Kur'ana. Koji su u jednoj bili, pa su ogladnili svi i prisjeli da jedu. A onda imovi kažu, nismo vidjeli većih izjelica ili današnje je prevedeno glančera. Ali tim nije govor o njima kao Muhammedu, kao ovome, kao ovoj poimenci. Već o određenoj skupini ljudi koja je poznata po tome što uče Kur'an, što širi Kur'an među ljudima. I onda im Allah kaže. Ako ih ti pitaš, odgovorit će ti leja ku lunne. إِنَّمَا كُنَّا نَهُودُ وَلَى الْحَبُ Zabavljali smo se i igrali. To smo i šale govorili. Allah im kaže, recite i njima poslaninče. هُلْ أَبِ اللَّهِ Zar ćete se Allahom igrati? Nemate drugog posla nego Allah za igruzimat. وَاَيَاتِهِ I njegove ajate za igruzimat. وَاَرَسُولِهِ I njegovog poslanika. kuntum تَسَهْزِيُ S tim ste našli igrati i smijavati, Lata ne trebate se pravdati kankje hrtom, kukur ste učinili, bade imanice, nakon vaše imana. Ovo su vrlo obavne stvari. Nije to samo da će ti šeitan doći pa ti reći nemoj klanjati, nemoj postiti, nemoj ovo, jer šeitan zna da ga u tome nećeš poslušati, ali će ti doći preko ovakvih pitanja. Onda ako rušalu uzmeš Ja bi ovo, ja bi ono, ja bi hoću, ja bi oleku. I onda što ćeš dvije uzmi? Deset uzmi, lako uzmi, reko. Priča i igranje odgovorno sa Allahu i propusim. La ta tebi. To je vrlo opa, jedno vrlo opasno pitanje na koje musliman je upozoriti. Onaj kom da uzme dvije ili tri ili četiri koja je krajnje granta, neka to učini i priče nema niti kakvog dobacivanja i smijavanja. Hero sa Allahu i robsu. Ovo je nešto što je Allah dao u pitri i u prirodi čovjeka. Bože poslani, i poslanik, alejsa selam kaže: "Hubbe i leziya min dunyakum at nisa Allah mi je omelio od vašeg dunjanuka miris i žene, koje su ahlakili, muminke i tako dalje, najbolje odabrane one, koje Allah odabrao za svoga poslanika. Allah je znao prirodu čovjeka. Da je čovjek često situaciji da ne može biti ili živjeti sa svojom ženom ili se razumno o česnim i dalekim putovanjima ili se o periodima kada je žena osebi se zabavi nakon poroda i tako dalje i tako dalje tako da je nekim ili zbog poslova Koje obavljen kao što su bile kalifa Al-Rashidin kao što bi oni postali kalifa od koga su žene sve prenijele u njegov životu kako se kupalo Kako je Abdes uzimao, Kako ne ima tajni nikakve u njegovom životu. Nije to lako ni jednostavno. nas voli da ima neki svoj život. Poseban, jel tako? Intimni život. Intimni život od Božije poslanika sve je prenešeno. Jer je to sve hukum, šarijac, i propiti, vadec, sve život. Šta god je radi u svojom životu. Ako se ukrenuo, kaže, to i to se desilo, pa se ukrenuo Boži pozlanikali za da zna. To i to se desilo, pa se nasimio. To i to se desilo, pa se namrštio. U oči mu gledali. Kad bi je otišao, malo se izdvojio. Pratili ga ustopu, pa kaže, išao je tamo iza oceživice, kaže, i mokrio je tamo, tako i tako. Pratili ga ustopu. A to zlahivni omer, popeo se kao djete, popeo se nedan zid i gledao što Boži pozlanik radi za zid. Ođeo potrebu svoje dao ga. Ostavili ga nisu kad je vodo, kad je spavo, kad je govorio. Sve, sve, sve šta je radio, sve je to bilo. Allah je znao potrebu ljudi. I to je jedan šerijatski proces koji kod koji to može ostvariti je I bolje nego jednu. Koju mogućnosti dvije da Ili tri, ili četiri. I da bude pravedan među njima I da ima od njih hajivni porod Bolje nego da ima jednu I u tome se i pokazuje Iman i žene isto tako Da ona ne ima ništa protiv toga a Aše vijeskog propina Normalno da Neće biti jednostavno jel? Ali to ne znači ako čovjek Oženi drugu da u prvu ne voli Bože saču Čak može Allah dati Tako, takav je, fikimata Allahu, a kožen i drugu da Allah dade da u prvu još više živavoli nego što je volio. I da još više pažnije postreći. Ali pogledajmo millet kufra koji nama predvacuje. Kafire. Koji imaju, ne dvije, tri ili četiri, koji imaju, bo zna koliko, po svijetu. Ili žena, ili djece, ili ovoga, ili onoga. I koje je našo nama da predvacuje? Ti tamo, oni pecini, da im drugačije ništa ne kaže. Oni su našli, pa ko bi drugi našo, kad ideš ulicom, čućeš tamo je. Ti njemu nećeš odgovar s istom vjerom, jer ti nisi ko on. Jer njemu je krivo što si ti čisti. Ne može smijeći tamo bodega što si ti pahen, što, što, što si mumin, ne, ne može da te gleda. Pa bi se pojio, on ne može biti kao ti. Ali ne možete gledati tako I zato On gleda na sve načine I tu su isto između šta su govorili Protiv islama govori O naslijeci Kaže kako to Muškarac dobije Naput više nego, nego žena Tako Kako to tako E zato što je Allah uzvišen I zadužio muškarca više nego žena je tako Pa kad pošaljem ja Jedan primjer kojim se može približiti ovo kad bi poslao dvojicu prodavnice jednom reko kupi mi vreću toga a drugom reko kupi mi kesicu toga i dao imetra i ta predstava bili alve ja pra pravedali to nikako jer samo bogaviše da dužio i rekao mu kupi mi i to i to i to Jovan vezan je više potroši predstava a da mu na kraju date kao ono me koji neku sitnicu treba kupi jel to opravdano nije to opravdano Dakle, nije pravda izvjetnačavanje, nego je pravda dati svakome onoliko prava, koliko, onoliko hakka koliko se mu dao i dželjstvo. To je vrlo važno. I oni koji danas govori o izjednačavanju muškarata i žeda, griješe u tom izrazu. Možda žele dobro reći, ali griješe u tome izrazu. Ne treba reći izvjetnačavanje. Čovjek da se nanos na sad i ne može biti žena. A isto tako bi žena. <laughs> ne znam što da uradio. Jer ga je Allah ovako stvorio i nju je tako stvorio i gotovo. I svakome je dao prema tome cilju kome ga je usmjerio određena svojstva. Kako fizička, tako i, i psihička. I žena ima svoj svoj ima svoje. I vidjet ćemo po tim zemljama koji hoće ovaj princip, nekakve njihove jednakoste da primijene, ko Bugarska sasvom prolazili, Bugarska, Rumunija kad se vraćali od šta rade? Žene bucaju asfalt uzme onaj kako se zove ovaj kompresor eto ti prava, udaraj po asfalt. prava to su so prava žene, jel? strava ti bilo to je pogrešno, shvatanje prava Dajojeno pravo Islame dao najveće pravo koje nikad niko neće dati. Daštitio je. Dao je da bude bitar tačuvan. Da, da je da, da bude čuvan. Za da čovjeka svog, za da svoju djecu, da bude muminka, da bude čista. Da može kako treba onaj posao koji je Allahu dodijeljen da ga može uraditi kako treba. To je Allah dao. Ada je sada izvjeraš na ulicu, da je sada otkriješ, da bude ponižena, da joj dadneš ono što ne može vratiti. Drugo, gdje hoće još da nam, da nam predbace u tome, kažu, Islam kaže o ženi da je nakisato akr. Da je manjkave pamet. Kako to Islam hoće, hoće da kažu? Islam na taj način kao ponižava ženi. To je pogrešno svaćeno svakako, od kjatira, ili pogrešno svaćeno, ili pogrešno ga tumači, o čemu se rade? Normalno, time što je uzvišenje Allah zadužio ljude, više dao im je i veće mogućnosti, i veća pravo u pogledu imetka, na primjer, na priklikom nasljestva, ali i veća je družnost da trošuje taj imetak. Drugo, Allah je zadužio da idu i stiču ka Ženu nije zadužio da stiče imetaka. I nije žena duža da radi. To je njena dobra volja. Ako hoće da izađe i da radi. I to normalno pod šarijatskim uslojima i to strogim šarijatskim uslojima. Ne bilo kako. Gdje nema mješanja, gdje nema teškog posla, ponižavanja, gdje nema otkrivanja, gdje će moći doći kući pa... Po sveće ideje čita koje određeni kraći periodi tako dalje tako je pod pod određenim vrlo stroгим uslovima može žena da radi, ali nije duža da radi. Allah je zadužio čovjeka da da ide, da kuće i da stiže i meta. S tim što je dao golučnost, brže bistrine, brže razumevanje. S tim što ne može ne znači da se među ženama ne može naći žena koje su stvarno iznad prosjeka koji su nadprosječni koje su po svojoj inteligenciji, svajtanju, ostrini i tako dalje koji su zaista kojima je Allah da utajda ali gledajući u opštenu nas ka satul akl mankavi pameti ovdje kad gledamo šta se ovim hoće praktično reći Allah uzvišeni je teime dao blago da će duže Time, ako uzmemo protentualno bedajuće. Kod čovjeka većinom vlada razum. I u teškim situacijama većinom razumom zaključuje. Pa recimo, jedno 40% ili 60% ili je razum. 30% ili 40% su osjećaj kod čovjeka. Muškarca. Kod žene je različi slučaje, drugačiji slučaje. 60 sedamdeset posto su Osjećaj. Razum, trideset posto. U težim situacijama, slabo se snalazi, prepadne se odmah, Kola na iđu, stane na zred ulici, vježi u kraj. <laughs> Ništa. To ne zna, izgubi se odjednog. Miš proleti, gotovo, zemjalo, da se okre. Okay. Ne zna se snađe u dotičnoj situaciji, osjećajni tako dalje. Nešta se desi, Gotovo propade dunja sam. Što, što ima radi? Ali pazite Allahove mudroste tu. Zašto upravo osjećaj? Pa zato što je žena određena da poslijeti pažnju djetetu. A za djete trebaju osjećaj. Nek ti dađe žena dva, tri sata, da držiš djete. Danas ću ih držat. Vrišći djete, da ono mirno, pa hajde ti čitaj šta hoćeš, uči Kur'an, uredi. Vrišći djete, plaće i skače i lovojno. Ilo. Pa, jedan dan dobro izdržat ću neku i skače po glavu. Ali drži danas, drži sutra, drži hevcu, drži mjesec. Pobijet će od kuće. Ne mogu. Je li tako ili je tako? Što? Jer ne imaš tih odsjećaja. To majka može izdržat, a ti ne bi mogo. Džabajec, i tu ne ide snaga. Tu ne ide vuzad, Beto. U tom slučaju, ne vrijedi ti tu Nego ta unutrašnja snaga osjećaja. E tu ono što kajemo 60-70% osjećaja vrijednih kod žene. Što nije čovjeku dati. Čovjek je kako u prirodi, naku, što bi se reklo, grub malo i, i oštar i, i, i zna kako će u tešnim situacijama opet izaći s toga. Ženi je već teži osjećajna. I zato je Allah uzvišen dao da jedno drugo da dopluje. I da je to jedna zajednica kako treba. I da je to jedna zajednica rahmeta. Jedna zajednica blagost. Jedno drugo. Niti je čovjek bez žene potpun, niti je žena bez čovjeka potpuna. To je vrlo jasna stvar. I zato je to jedna velika mudrost, jedan veliki hikmet iz ovoga. Ovo što bih htio ovde da kažem, je dosta se ovo može pričati, had iz Božnog poslanika, ali sam sam, اذا احب الله اهل بيتم ادحال فيهم الرق stahi hadith kada Allah zavoli porodicu jednu dadne da među vlada blagost da su jedni sa drugima blagi rahmet se među njima osjeti da što te nisi što ti nisi ovo što ste i radi si cice, dreka, belaj I ništa Zašto? Jer, jer Allah je dao ta porodica da bude rahmet Pa zašto je od njega činiti azav? Zašto od da rahmeta činiti azav? I zaista je vakno. Kad Allah zavoli jednu porodice Allah dade da među njima zavlada Rift, blagost jedna Greški ima Kod svakoga Ali te greške treba prevazić I obično Prvi mjesec taj u braku Nazivaju ga najbolji mjesec. Medeni, slatki, vakri. Nakon. Zašto to kaže? Zašto to? Upravo zato što, što svak od njih dvoje želi da se prikaže u najboljem obliku. Da one svoje mahane, treba ga bez mahana. Da one svoje mahane nekakve sakri. A da se prikaže najbolje i najljepše i kako može biti najbolje. Iza toga pokazuju se neke... Tvare, stvarčite, neke nedostaci, tako da je. I zato ga čovjek prevazilazi, što se kaže, to vrijeme neke takozvane krize u vratu. Ali nije kriza jer je građana iman, jer ja prvo od sve ne nisam nije ono, u potpunosti, pa nije ni druga strana. E, hajmo sad jednu druge ispraviti i živiti nakon taj rift, ta blagost, taj rahmat, da se pokaže. I zato ćemo naći Božih poslanika, ali sad sad, da je najbolji život. I kaže, kao vasijet svome ummetu na hađetu vedao, na uprosnom hađu, kaže, a najbolji među vama je onaj koji je ja najbolji prema svojim ženama. A ja sam najbolji prema svojim ženama. Kao primjerim im daje Allah. Na to nije nemovuć. Uzmite primjer u meni. I zato ćemo ga naći kane, sallallahu alaihi ve selleme, juhayjitu tevbe u svojoj kući, pitali so, a išove, jel lahana, šta je radio Boži poslanik, ali sam tamo u svojoj kući, kaže, šio je svoju odjeću. Neki ima odnaci danas isponi ženja, uzve dugme, pukne, baci ženi, šte rode ovo, što ovo nisi uradila. Je li takav postupak bio Boži poslanik, ali sam to je din, isto tako. Kjaneju hajnitu se ubehu, posljednji Boži poslanik, ali sam to srame. Ne više posebne njega novih poslanika. Svim narodima, svim generacijama do jametskog dana, da su mu zladnu donijeli, što bi se reklo, malo bi bilo, iako on to neće, niti ni je tražio, ali da pokaže ljudima, jer ga je Allah poslao kao primjer ljudima, kaneju hajzituseube, uzeo je pa je svoju odjeću, zašivo je. Božji poznani hrezacom u svojoj kući. Šta još radio? Pa je popravljaju u svoju obuću. We jamelu ma jamelu riđalu fi bujutihim. I radio je ono što rade ljudi u svojim kućama. Ako treba ženi priteciju pomoć brašnog, treba, ne treba sad ujeti, sad su nova vremena, ali treba zamijezit brašno, jer treba Pomoć, treba nadgledat nešto. Ima ih, ne daj Bože, sjedi kod kuće, dijete višći tamo, plaći, jelo tamo, zagara, vatrate, div, se već čuje. Ženo, eno dijete, crči, eno ono. Ništa, šef kod kuće pravi. Gospodin, ništa, direktor. Je to tako Islav zahtjeva? Pogledaj Bože i postanika, ali i sad sad. Ali pogledajte iz ovog hadisa šta možete zaključiti iz riječe a ja iše rad je I kaže i radio je šta rade ljudi u svojim kućama. Što znači da je to bio adet ljudi u svojim kućama da pomogne svojoj ženi jer joj nije lako. A ne da šefuje šta si ovo, šta si ovo, nisi kako treba slučaj po, pricet si pomozi joj. Ako treba ovo, ako treba ono. Jer u, u tome je sve seva, u tome je hajr. Biće za sve nagrađeni. Kaže, Božni poslanik, ali sada tam, ako uzmeš lopku, znate šta je lopma? uzmeš daloga, pa je staviš u usta svoje žene, i, od, i to ti je sadak, Što nahraniš svoju ženu, svoju porodcu, svoju djecu, i to ti je sadaka se Nije ti ništa đava kod ubiš željoga vladja, nešto. Isto tako, Božni poslanik, ali sada je bio omiljen u svojoj kući, od svoje djeci. I nije djecu svoju... Nije tukao, nije udarao. Enes, koji je bio sluga Božih poslanika, ali sam sam deset godina mu služio, kaže Nikada u tome periodu od Božih poslanika, ali sam, sam nikada mi nije rekao Za nešto što nisam uradio, što to nisi uradio? Ili za nešto što sam uradio, što si to uradio? Pogledajmo toga hlaka uviška. Ne može biti da djete ne pogriješi. Je li tako? Što, ene si pri mali, čim je došao u kuću Božih poslanika, ali za tamo, stavilo se da se jede. Ko djete odmah uzeo, onom jelo. I prenosi nam hadiste. Odmah hadiste. Jagvula. I nije mu šta to radi, što te nije bati naučila, što ovo, što... Jagvula, o djete, semila, reci bisnila, rekuld vjevinik, jedi na svojom zesnom rukom, uzeo, ova zima ja kulim ma yaliki jedi pogledajmo savršenog budišog Allah a lako božji poslanik ali to, da. u odgovoji djete znači dakle, nije to da te se djete boji pa da te posluša nego da te poštije pa da te posluša to je ono jer ako se te boji ako te se boji pa te posluša sutra kada će se ne boji te će te posluša Ali kad te poždije, kad vidije te ahlak, ostaće to u sjećanju. Da ga ne znam koliko namlatiš, omrznut ćeš mu to, izdaboravit će i tako dalje. Dok mu okrenješ lenđa, on će poslati. Ali kad ga lijepo te divućiš, kad ga odgoviš, imaće to svoj eter i tako dalje. Isto tako čovjek u svojoj kući žene normalno moraju paziti da od njih ne izlaze nikakve ružne riječi. وَكُلِّ عِبَادِي يَكُونُ لَّتِي هِيَ أَحْسَن kazi uzišeni Allah i reci mojim robovima da govore samo ono što je najljepše najljepše da biranim riječima se obraćaju jedne drugima إِنَّ ينزي شَيْطَانَ يَنْزِي قُبَيْدَهُ jer šeitan hoće da ubaci među nima smutnjot nezadovoljstvo mržnju i tako Inne šeitanne kanja ni sanja adubom ubina. Šeitan vam je otvaran način. Najljepše riječi govoriti i čuvat se svakako nečega što što nije u rijedu. Kažemo da je Božni poslanik, ali sam sam bio omiljen kod djeci. Kada bi došao u kuću, dje, djeca bi izletila pred njega. Sa radošću bi ga djeca dočekivali. Koliko je bio omiljen koliko su ga volili zbog toga njegovog ahlaka i njegovog edeba. Isto tako igrati sa djecom. To je vrlo lijep jedan edeb i ahlak. Ne smije čovjek biti oštar i žestok sa djecom, pa da ne zna se poigrati. Kaže se mu hadisu, možda je poslanika, ali je sam da je ali i sad to je znao pokazati jezik Hasanu, sinu Alinom, Pa se ovaj obradoo za to o On bi se obradoo za to Boži je pozlani Znao bi drži hudbu pastiće stiđe sa I uzme Hasana Svoga unuka i popnije gore na mimbere Znao bi klanjat pa jedna djevojčica Od Bije se a shava bi se igrala, pa bi je uzeo u naromak i tako sa njom pa kad bi otišao na seždu, spustio bi je da bi se digao, uzeo bi je ponovo. Klanjajući. Pa bi znao Hasan i Vusein igrajući se kada klanjao Boži poznanik ali za sam stat mu uzijahat na Pa bi on čeko da oni siđu, ne bi htio da se digne, da i ne bi ponovo. čeko da oni siđu, pa bi on da sa sežu. Boži poznanik ali Uči nam najbolje, edem, neko bi od nas, Ma sad ću ti ja pokazati, nije to to. Dakle, treba djece da, ono najbolje što možemo. Isto što je važno, da svojoj djeci u odgoju, djece, da im pričamo priče. I to kazivanja u Božim poslanicima Da se čuvamo onih šeitan luka koje vidimo na televizijama i na raznim mjestama. Mickey Mouse, Superman, ovaj, onaj, kak se sve šeitanje gledaju. Christosul Mbia, Musa selam kako ga je mati rodila pa ga stavila u onaj santičić, pa ide, pa ga uzimaju, pa ovo, pa ono. Djec, okupi djecu. Djec, djecu kad bi rekao, jel voliš čokoladu, da ti pričam priču. Daj mi priču. Znate se čokolada, oče pričam. Kroz toga odgajaš. Danas drugi odgajaju našu djecu. Danas drugi pripremaju programe, pa uče djecu razbijaju, uče djecu nasilju, uče djecu kako se ubija, kako se krade, onaj mišu kromački, onaj, to znači, on ukras nekome i tako dalje i tako dalje. Uči galopogljuku od male. To je to, moramo biti odgajatelji pravi svoje djece. Isto tako da obratimo pažnju Pogled do naših porodica i djece, da djecu odvajamo u postanjama kada im bude deset godina, bez obzira se o muškoj i ženskoj ili muškoj i muškoj i ženskoj i ženskoj djeci. Djecu potpuno se da odvajamo u postanjama. Isto tako žena ne smije u kući pred svojim mahremima biti olahko obučena da kaže, ovo je moj mahrem, pa mogu ja svakako biti obučena. Gdje biti tijesna odjeća, gdje biti tanka odjeća, tako da je, tako da je. Mora se toga čuvati. Isto tako da pozorimo da ne smije se sjediti zajedno i mora se u korodicama čuvati ih tilapa, zajedničkih cijela. To je vrlo opasno. Kaže Božni poslanih, ali sada vselam, Čuvajte se i nipošte nemojte da. Ulazite ženama tuđim A kažu Ashabi A šta je o nekom je čovjekovom bližnjem Kaže to je smrst I da se radimo o bratu muževom Ili njegovom amiđi Ili njegovom tejetku I tako dalje Oni nisu ženi mahranu I oni ne smiju Dolazi i U kada nema muža I oni ne smiju sjedi tu gdje žena sjedi. I ta je htila, to, to, ta pomidješana sjela. I to se kod nas vrlo dobro znalo prije. Vrlo dobro se znalo kod naših starijih žena I nikav se znalo I ženski glas se znao samo što su danas ne, ne kažem druga vremena došli nego drugi ljudi su došli danas. Pa žene i Kur'an uče prije svijetom I kad si ide, istuša se muzika i ženski glas, i ovo je moć. Prije žena, ja sećam u mene mati. Žena. Da ne govorimo o još starije generacije. Kad doziva svoje dijete, vako samo da klepeće rukama. Ne ima da ga zove imenom, čak ni to. A deli za to imamo u sunnetu. Dvije Boži posanik, ali tako sam kaže ženama, kaže, kada imam pogriješić, Muškarci će u namazu Reći, reći subhanallah A žene udarit Rukom o ruku Dakle u namazu I ona neće ništa posebno govori Ne dozvoljava je da kaže Subhanallah Nego rukama da klepit Da bi upozorila imama da je pogriješio A šta se danas radi Danas Allah ozvišeni Sad ću ovaj svega Čemu moramo brati pažnju to je telefon Telefon je vrlo opasan u ako ne ima kontrole na givu. Ako osjetiš da telefonira u ponoći posaha tremena. S kim se ima pričat saha tremena? Da je nezapravo. Ako zoveš negdje izvana, pa ti kod kuće zauzeti telefon, pa opet zoveš zauzeti telefon. Kad dođeš kod šta je to? Ja da ne mogu vas zati. Ko to pričat? S kim pričat? Mora biti kontrola s telefonom. Ako ga ne možeš kontrolisati i vidio da stvari idu naopako i nazad i sluči ga skroz. Ali ne snije biti svakako. Ako ga ne možeš uhajru, ne dozvoli ni da se u želu koriste. Isto tako, ako je Allah nekoga iskušao, pa ima kod sebe televiziju i video, neka dobro zna da velikog šeitana jednog u Ako već to drži, neka Bude krajnije, krajnije opre, oprezanje. A opet kažemo da je to jedan veliki šeitan i jedna velika opasnost u kućama. Video ako nekad i možeš kontrolisati, da doneseš neko islamsko predavanje, taj video treba da je potljučen. A televizor... Posebno, tu možeš svašta da vidiš, da gledaš. Ali najbolje je za muslimana jednog da se riješi toga fitnata i balaja. Jer kako su prije ljudi živjeli, kako, kako, kako je prije život kao i bio je bolji nego što je danas život. I bio je čistiji i spravniji nego što je danas život. Danas naša djeca ne znaju učit Kur'anu kako treba, ako znaju učit. Danas naša djeca ne pamte Kur'an, a prije su djeca od 8, od 7, od 8 godina hafizi postojali. Znali propite I namaza, i zekijata I posta, i džihada I svega u 15. godini A danas ako počne nam dijete klanat u 15. godini Ili nekako dođe na džumu Počne je dolazit si 15.12. godini To smatram uspjehom nekak Kako da se održimo Nakon svega ovoga što nam se radi I postavlja u uopisno sad Pitanje Da li više vrijedi u ovome išta pri, pričati ovo noća što pričam i ovo što nas brate Mohamed, i, i svi vajzi koji govore gledi to uopšte više kad diva kad vidimo šta nam se sve dešava a, i koliko se toga kaže a koliko se malo kolino se malo toga primijedi kazuje se u islamu kazuje se u islamu ali to se posluša i dosta toga zaboravi i dosta toga traži opravdanje da se ne radi po tome I kakvi smo mi kod Allaha Đalešanu kad nam se ovo sve dešava? Kako imamo pravo i pomisliti kako su oni stali kod Allaha Đalešanu? Kad vidimo šta nam se sve dešava. A ovo šta nam se dešava ne dolazi nam od keafira, nego to je Allah odredio tako da budi. A nije tek tako. Sve ima svoj sebe, sve su ima, sve ima svoj zrok. Govorimo o ovome zato što od osnova moramo polaziti.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 Koliko je to primljeno kod uzvišeoga vlađe rešanu, ovako kako to obavlja. Jer vidimo kakva je situacija. Danas je uvoz ni više pesada nego što ga je bilo prije rata. I vi toga svjesni. Šta to znači? To je ostvarenje onih kur'alskih ajeta i kad dadnemo da oni zaborave na onaj prvi musibet koji ih je zadesio i kažu to je naše prijašnje te zadešavalo, sva šta je bilo, A onda ih mi poklopimo i sve dojednog ulištimo fekuti adabiru l'kavmi l'ladine kefati. I dozadnjegi i skorije nimo. I onda Allah izatoga kaže Velhavdu lillahi rabbi l'alim. Elhavdu laka je tako. I Jesu zaslužio. Jer Allah uštro kaže Nipošto Allahove ajate nemojte se sa njima poigravati. A jedan od nas čuje Allahove ajete I čuje propise Kao da ga se ne priče Dva uka, jedno Kroz jedno uništvo, kroz drugo izašlo Evala ćemo biti pitani I ne bojmo se čuditi Nikakvim musibetim I nikakvim iskušenjima Kakva god nam dolaze dok smo ovakvi dok se iz temeja ne promijenimo Sve, sve, sve, sve naše I korake, sve naše postupke Naša uvjerenja Sve da preispitamo, ne kažem da ne valja sve, da se pogrešno ne svati. Kad kažem od čehadena da se preispitamo, ali da te preispitam, Da vidimo gdje sve, nismo u redu da se ispravljam I koga god vidimo da je pogriješio, bojrum ne valja ti to. Bilo ti pravo, ne bilo ti pravo. Da nam je Allah uzmišan i najpreći. Ne bude li tako, Boga bi ne volio se nikad pohajdujati.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 onaj koga smrt zade si ovdje, a popustio je u svojoj vjeri, na njega se odnosi Kur'anski ajet, kada Allah uzvišeni šalje meleke da im dušu uzmu, pa ih budu pitali Fime kuntum, gdje ste bili, kako ste živjeli? Kalu kun namu sabatine fil ard. Reći će oni melekima, mi smo bili potlačeni na zemlji, nismo mogli trajati U svojim fabrikama djeta otišla nam na stranu, u školama, to je sva šta se radilo, i ovo i A onda će im oni odgovoriti, meleki, reći će im tekun Zar Allahova zemlja nije bila široka, idi i živi počatorom ako treba, ali u ime Allaha. Znači ćeš dati dunjalog za ahiret. To je vrlo važno u tvome životu. Halu Elem te kun rdu zlahhi vasja, zar vam že, zarvam zemlja nije bila ška. Pe tu hajđi rupija pa te treš sellite. Iili te istne uutu zemmlju. te uljakeme u laomm đhenne, tak i ni mjesto učehennemu. Nije im to opravdanje. Nije im to kakko opravdanje. Čuvaj se sebe vraćamo se na kraju, na onaj ajetko ispa na počeku citirali, čuvajte sebe i svoje porodice od djehenjema. Sjutra se, sjedite se dana sutrašnjeg dana, kada stanete pred uzvišenog Allaha, željšanuhu, kada će je ume jefru mar umidati, bježati čovjek od brata svoga, va ummihi i od majke svoje, va ebihi i od oca svoga, va sahibeti i od svoje žene, va benih svoj djece likullimri i minhom je umme idin šehnjun junjih, svaj će se toga dana osebi zazabaca. Ssjetimo se toga. i gledajmo da život svoj uredimo onako kako Allah pra. da svi budemo rebani jun, Allahhu radi, da volimo Allaha i da zaradimo da nas Allah za volmo. Šta ćete bolje i veći od toga لنم الله قوم بليس إما إذن أتوش في مجينة إيمان.